Jó estét kívánok! A mikrofonnál vár Zen Zenés és irodalmi műsorunk mai adásában, mielőtt még elkezdjük beszélgetésünket vendégünkkel, egy rövid bejelentkezés erejéig telefonon kapcsoljuk Parakovács imrét, aki jelenleg felteltően már nem az állatkertben van, hanem minden bizonyal otthon, vagy legalábbis olyan helyen, ahol remélhetőleg jól érzi magát. Minden Mindenesetre délelőtt ott volt a Ligetnél és a Klubrádió túlélési hetének nyitányaként. A délelőtti ötös adásában, mint bizonyára mindannyian tudják, őt lehetett nagy Szőrös állatként, esetleg simán szőrös állatként, kicsi szőrös állatként, bocsánatot kérek, örökbe fogadni. Mindez a támogatói héttel kapcsolódik össze, mint azt szintén tudják. Mindannyian, ahol több millió forintot kéne összegyűjteni az önök adakozásaiból, hiszen ez az önök rádiója is a klub Rádiónak, hogy fön tudjuk tartani a rádió működését, és ha mindannyian minden hallgatónk fizetne bele valamennyit, akkor egészen kicsi összeg is elegendő lenne, ha körülbelül annyi, mint egy napilap egyetlen száma. Mesély, mi volt? Hogy volt délelőtt az állatkertben? Hányan fogadtak örökbe? Csoda, egyszerűen csodálatos volt. Én kibújtam egyébként az örökbefogadás hálójából. Lebeszéltem magamról a hallgatókat, azzal érvelve, hogy én sokat eszem, és nem úgy, mint mások nem biciklivel közlekedek. Könnyű volt át, meggyőzni őket? Igen, igen, mert felajánlottam magam, helyen a, magam helyett a Pataki Gábort és a Najmant, akik pint utaznak, és így el is passzoltam mind a kettőt. Mondjuk a ott tartották sajnos, őt becserélték végül is egy nagy marára, <gül> erre a nagyon barátságos rákcsálóra, ami félig ősz, félig nyúl és félig patkány. <gül> és akkor nem is lehet hazavinni? A Naimant nem, de etetni lehető most már marad és addig, amíg össze nem a megfelelő összeg drága hallgatók, addig najman. ott lesz benne. ez az állat, állat kérdőd. Hány befogadó sikerült lebeszélned magadról, és rábeszélned másokra? Hát nem, igazából az a baj, hogy nem tudom, mert tudom, hogy éppen műsort is csinálsz, és közben megjárkálsz meg is, tehát valamelyet megtalálni, tehát eleve nehéz megtalálni, mert az, az, hogy az állatkert, az hát hogy is mondjam, az nagy, egyre nagyobb növekedő terület, tehát gyakorlatilag Rogán Antall lakását képzeljük el. Tehát, hogy már, már, már a vidám Park is állatkert. És, és akkor hogy... ezt úgy kell elképzelni, hogy tömegek rohangáltak körbe-körbe az állatkertba, vagy hát megtalálják a teklőst egyfelől és téged másfelől. Pontosan uh -huh. ez történt. Tehát ilyen szabad csapatok rohangáltak engem keresni, de néhányan meglejttek és nagy-nagy örömmel töltött el a szidemet. Kedvesek Aldous. voltak, etettek? I -i -i -i etettek, hát igen, ilyenek voltak egyébként. Áldást is kaptam, de az egész Klubrádió is kapott áldást, úgyhogy mostantól kezdve ez egy áldott rádió, és hát ez meg be is ö, többször vissza is jött, azt mondta, hogy akkor még egyszer örök a klubat. Nem lesz ez túlzás, és akkor ez a színt, tiszta dicsőség csak, vagy neked van valamilyen részesedésed ebből a díjból? Nincs, természetesen nincsen, hogy is lenne, talán a fizetésem lenne a részesedés sem, de hát majd... Azt ma, nem de hogy minden esetre igen, tehát ez a megdicsőrés és csak az őszinte, az önzetlen szeretet és a, az odaadás és az önmagam feláldozása a kubrádiója, tehát ez, ez mozgat engem ilyen helyzetekben mindig én is tudom, hogy hogy fogok megszólalni ezek után azt én, mondom, én nekem is nehéz volt, mert én meg a dop mert után jöttem, na azt képzeltel hogy milyen nehéz Hát Azt az mondnék meg gyorsan, mert már csak fél percünk van, hogy aki ma nem tudott téged vagy valamelyik másik műsorvezetőt örökbefogadni, annak van-e még esélye a következő hát napokban? már csak életi áradék, tehát így ez a konkrét örökbefogadás, ez ebből a szempontból, mostan életre áradékot lehet fizetni számomra a Kugrádióban, és így egy ilyen, ebből kapok kávét reggelente. Helyes. Hát akkor, aki eddig nem kapott kedvet hozzá, az most nyilván igen, köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm, szia. üdvözöllek, jó műsort, szia. Köszönöm, szia! Köszönjük szépen Parakovács Kovács Imrének, hogy itt volt velünk, most pedig megkezdjük a belső közlés mai adásának azt a részét, amelyben mai vendégünkkel fogunk beszélgetni. A belső közlés a Klubrádió zenési irodalmi műsorának mikrofonjánál továbbra is vári György, a szerkesztő páimárk Ebben a műsorban, mint már megszokadták, hétről hétre egy vagy költőt mutatunk be, aki magával hozza friss szövegeit, és megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyeket valamilyen okból kedvel szívesen hallgat. A mai adás, amint az néha már előfordult, kicsit rendhagyó lesz, vendégünk ugyanis legkivált filmrendező, ennek ellenére van irodalmi vénája, ambíciója, sőt, elismert folyóiratokban publikált is már prózákat, a Ligetben, az ex vagy éppen a Holmiban. A mai adás azért is különleges lesz, mert a szerző műveit nem ő, hanem három kiváló fiatal és egyre ismertebb színész, Egger Géza, Székely Rozália és Valc Péter fogja felolvasni. Közülük ketten a közelmúltban voltak a szerdai ötös vendégei, őket tehát már ismerhetik is a Klubrádió hallgatói. A mai vendégünk tehát Kárpáti György Mórakinek vizsgafilmjeit meghívták a berlini vagy a Cannifilm Fesztivál versenyprogramjába, ami igazán nem mindennapi figyelmet és elismerést jelent egy igen-igen ígéret indulásról van szó. Jelenleg pedig első nagyjátékfilmjét írja, amennyit hajlandó erről elmondani abban a mértékben majd megkísérelünk erről is beszélgetni vele. De hát ugye ahogy a Lord Byron mondja a szerint kezdjük a kezdetén, illetve hát a teljesetetben kezdjük az írással. Amennyiben jól vagyunk informálva, akkor neked minden történetet tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy 16 éves korodban megbuktál a gimnáziumban, ez volna centrális életőd, és nyáron dolgozni mentél ebből kifolyólag egy filmforgatásra. De hogy mégsem a film volt az, ami a gimnázium alatt igazán foglalkoztatott, hanem ugye még előbb említettük a egy másik művészeti ág, az írás, az irodalom e, e felé tájékozottál, azért mert, hogy túl nagy, túl bonyolult technikai apparátus kell a filmezéshez, tehát, hogy egyszerűen nem mertél -e belefogni, ezért gondoltad azt, hogy ugye a papír meg a ceruza az mindig rendelkezésre, vagy hogy mondjam, ennél mélyebb bokok álltak az akkori döntésed mögött. Hát pontosan egy ilyen kamaszlustaság volt, hogy nem. Nem kértem az iskolától a kamerát, és nem kezdtem stábot szervezni, hanem a vázlatokat, amiket filmekhez leírtam. Rájöttem, hogy lehető akár rövid prózzet formálni, és akkor ilyen féloldas, vagy nagyon rövid írásokat készítettem. De, ezek kvázi forgatókönyvként jelentek meg a fejedben, vagy jelenetekként, amelyeket leírtál. Tehát, hogy a gondolkodásod az filmes természetű volt, csak egyszerűen nem merted leforgatni a jeleneteket, meg a forgatókönyvedet, vagy te ezekre önálló novellaként gondoltál akkor. Rájöttem, hogy ezek önálló novellaként működnek. Megfigyelések voltak tulajdonképpen olyanok, mint hogy a rövid filmek lennének. Körülbelül olyan 20-30 ilyen rövidet írtam, és akkor azokat nem tudom, elküldtem a barátaimnak. Akik? Akik bíztattak, tetszett nekik. És akkor hogyan, hogy mondjam, ívelt föl ez a karriera továbbiakban? Ugye azt előbb említettem is, vagy hogy mondjam, bevezetésként elmondtam, hogy a gimnázium után nem mentél egyetemre, hanem továbbra is írtál, miközben filmekben és tévéműsorokban dolgoztál, és ugye meg is jelent a ligedben egy prózád az, amelyiket hamarosan hallani fogunk, mikor szántad el magad arra, hogy nem csak a barátaidnak mutatod meg ezeket a jeleneteket, és nem érezted azt, hogy már ugye majd miért hallani fogjuk. Itt elsősorban valóban jelenetek vannak. Erős képek, roppantul megkapul leírások, nagyon karakteresek, de hát ugye voltak éppen a hogy mondjam, a drámai szituáció az többnyire nem elsősorban mutatkozik meg ezekben a szövegekben. Tehát itt tényleg figurákat látunk, hangulatokat látunk, helyszíneket látunk, erős leírásokat látunk, és ugye mozgás van viszonylag kevés ezekben, tehát ezek valóban jelenetek. Hogy ez, ez elkezdett zavarni egy idő után, vagy azt gondoltad, hogy ilyeneket fog csinálni, és hát mondom, hogyan szántad el magad arra, hogy, hogy a széles nyilvánosság elé lépsz? A, a Ligetnek volt egy pályázata, a Kardos Sándornak van a Horus Archívum nevű gyűjteménye évtizedek óta gyűjt nagyon furcsa, elrontott különös fotókat, és akkor a Liget kiírt egy ilyen pályázatot, hogy mindig odadtak előre egy fotót, és akkor ahhoz kellett szöveget írni. És kétszer is beküldtem, és kétszer megjelent ilyen szövegem, és akkor ez, ez hozta kedvet, és aztán az egyik novellámat elküldtem nekik, ez a amit hallani és fognak a hallgatók, és az is megjelentott. Ez, ez a gimnázium után volt, és még az egyetem előtt, tehát olyan 20 éves koron körül. egyébként Mi volt az, tehát ezért, hogy mondjam, a bohém művészek nem járnak egyetemre? Tehát ebből a megfontolásból nem mentél egyetemre, hogy mondjam, egy művészi életforma kialakítása céljából, vagy tehát hogy alakultak azok az idők, amikor te már nem voltál gimnazista, és még nem voltál egyetemista? Hát én a, én a filmművésztére vágytam, de nem éreztem késznek magamat arra, hogy oda menjek, és az volt a hír, hogy kell angol nyelvvizsga ehhez, is, ez nem volt nekem, és akkor ezzel úgy meg is magyaráztam magamnak, hogy még ez korai. Egyszer felvételztem a képzőműszi egyetemre az intermédiattan tanszékre, de ott az utolsó fordulóba kiestem. Szerintem ez szerencse volt, Utólag úgy gondolom, hogy szerencse volt. És akkor közben, közben írtam, voltam, voltam jagtáborban is, ahol volt forgatókönnyírói szeminárium, a német Gábor. El. Mik voltak még mielőtt elhangzana végre a novellát, de amelyet most már mindannyian nagyon várunk. E, aztán meseljött, hogy mi volt a képeken, amelyek mint mármint hogy a liget pályázatokon, a Kardos Sándor félefére exponált képeken mit láttál, amihez írtál? Hát az egyiken volt egy nő, aki többen fotóznak, a másikon pedig egy szemüveges kisfiú, aki kihajol egy ablakon. Innen folytatjuk a beszélgetést, most pedig meghallgatjuk a korai novelláit közül az egyiket, Egger Géza előadásában, utána pedig a Hólyak-Círusz-Bóhóz-Biblia című számát fogjuk hallani. Mándruc úr vacsorája. A dió olyan, mint az emberi agy kicsinyített mása. Mándruc úr úgy érkezett a faluba, ahogy...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 Mándruc rákta a dióberet, a 101. oldalt olvasta, de hirtelen úgy tett, mintha a 102. oldalt olvasná, hogy a kutyát megtévesze. A kutya megállt az asztalnál, és nézte Mándrucot. Hagyja, a házhoz tartozik! hallatszott a vendéglőből. Ha, hát így, gondolta Mándruc. Így már egészen olyan a helyzet, mintha a pincér témferegne az asztal körül, és ennivalót kérne. Ugyanekkor Mándruc meglátta, hogy nagyon hasonlít ő erre a lobos guvat kutyára. Lehet, hogy ő Mándruc a kutya, és fordítva a pincér nincs is itt,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 Válaszolta a kutya. Hát, jó, mondta Mándruc. Átadom a helyem, hm, ropogtasson maga is, váljon egészségére. A érce nem sokára megsül a cechet előre kifizettem. Hm, nem is tartom föl. Leereszkedett a múrvára. A kutya helyet foglalt. Valahogy így.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 A mai adásában Kárpáti Györgmó filmrendezővel folytatjuk a beszélgetést, és az írásról kicsit lassan átkanyarodunk a filmezésre. Két évvel az érettségi után vettek föl végül a filmrendező szakra, és ha minden igaz, akkor a felvételére biztos, ami biztos, elvítan a novelláidat is, amelyeket Xantusz János megnézett és figyelemre méltónak tartott. Hogyan volt akkor ez a váltás? Tehát mintha még a felvételén is lettél volna benne biztos, hogy akkor mi legyen. Biztos volt, hogy én filmezéssel akarok foglalkozni, csak közben valahogy ez a, a, az íráshoz kézre állt. És akkor 2006-ban mentem felvételizni, ennyi a indított osztályt. Hát egy hosszú felvételi volt, sok fordulóból állt. Tán ez, ez a felvételi forduló volt az egyik legérdekesebb, hogy talán második vagy harmadik forduló volt, hogy ott ültünk 71 teremben, és megkért mindenkit az ildikó, hogy írjon fel egy szót egy cetlire, és egy kalapból három szót kisorsoltunk, és akkor azoknak a felhasználással kellett egy sztorit írni, tulajdonképpen novellát. Hát a 70 ember közül szerintem én, én ültem a papír fölött legtovább. Öt óránk volt, és akkor végig ott ültem, és nyomtatott nagybetűvel írtam a szöveget, hogy biztosan el tudják olvasni, ettől tartottam, hogy nem fogják tudni elolvasni. A Nagyon, persze. A, és a, az izgulást, illetve ezt azért is kérdeztem, mert úgy tűnik, hogy a kudarc élmények, ezt említettem is, hogy elsősorban azok írletnek meg téged. A következő időszak, amikor viszonylag több tárcát írtál, az a viz, vizsgafilmednek a relatív sikertelenségéhez kapcsolódik, majd erről is beszélj. És hogy itt úgy tűnik, hogy ezek már tudatosabban szinte filmforgatók, szerű szövegek voltak. Tehát mint egy készen állva arra, hogy amennyiben irodalmi munkaként használhatóak, akkor legyenek használható. A jövőben akár film alapanyagként, vagy nyersanyagként is, nem tudom, hogy te is így látod-e. És tulajdonképpen az egyik novella, amelyet majd az adás végén fogunk hallani, ha lehet így mondani, akkor egy videoklip formájában született meg. Hogyan voltak ezek? A másodéves vizsgafilmem, az nagyon nem sikerült. Szuonképpen szóval csak a vizsgám vetítettem le, és utána nem is mutattam meg sehol. És akkor. Mi akkor... volt vele a baj? Hát az hogy egyszerűen zöldfülőek voltunk, és nem, nem tudtuk, hogy kell letenni a kamerát, és hogy mit kell mondani a szereplőknek, és az egész valahogy úgy csikorgott. Valaki azt mondta, hogy olyan, mintha egy filmnek a vázlata lenne, tehát lehetett látni benne valamit, de, de egész évben nem működött. És akkor az, az elég rosszul érintett, és akkor azon a nyáron írtam körülbelül tíz rövid szöveget, és ezek közül három megjelent a Holmiban. Hasonló kudarc volt a Ford című rövid szöveg mögött, amit szintén hallani fognak a hallgatók. Ott az volt, hogy egy videóklipet, vagy zenei videót kellett készíteni, és ott is elégedetlen voltam az elkészült filmmel, és akkor később, amikor írtam, akkor előjött újra ez a téma, és megírtam, és tulajdonképpen leír szövegként jobban működött. De hát akkor visszafele is működik ez a folyamat. Hogy a filmnyersanyag az vissza tud változni a Igen, ez, ez előfordulhat. És vannak igen. is ilyen terveid egyébként? Tehát, hogy, hogy te úgy képzeled, hogy te azért valamilyen mértékben író leszel, maradsz? Illetve, hogy meg lesz ez az együttműködés a, a szépíró és a filmrendező Kárpáti György között? Tehát, hogy születnek majd szövegfilmeknak, kisfilmek, no, kis novellákból, vagy akár nagyjátékfilmek? Igen, például a Szonyo című írásból, ez a harmadik, amit hallani Szinti fognak. Hang. Ebből szeretnék majd filmet csinálni. Az a célom, hogy filmeket csináljak, tehát ez a vágy és ez a terv, de jó lenne valamikor még prózát írni. De a forgatókönyvírás írás, meg a filmnek a szervezése, meg az egész feladat, ez annyira összetett és annyira sok időt és energiát kíván, hogy emellett nem nagyon tudok, mert ezért a... Azért a prózai szövegírás az komoly munka. Na, és hogy mennyire így van, azt illusztráljuk a legutóbb említett szövegeddel a e, Szonyával. Most meg fogjuk hallgatni Székely Rozália előadásában, és hogy, mint hallottuk, egyszer talán e, filmként is viszont fogjuk látni ilyen füllel, is érdemes hallgatni. Szonya 04. A Lipótvárosi lakásban értékes festmények. A falon velencei kristálytükör. Súlyos, heverő értékek a lakásban mindenhol. Az öreg ember alig mozdul. Már nincs ereje levenni a topis zakót. Befosva ücsörög. Telefonál. Zavarosan beszél, reszelős, elhaló hangon próbál humorizálni. A New Yorki rokon sejti, hogy baj lehet. A 47. emeletről bámul a városra. Helikopter, fényreklám, hő. Nem tudja, mit kezdjen. Dadogva mondja a mellette ülő Maori kollégának, hogy mi a helyzet. Azt csak részvételjesen teljesen néz, éppen indított volna egy mozdulatot, az összegyűrt papírpoharát dobta volna a szemetesbe, de mégse. Tisztelet tudóan, megmerevedve ül az irodai széken. Az öregember rokona az interneten keres, pedig rosszul tud magyarul. Talál egy hirdetést. A feladó Szonya 04. A nők délben csengetnek. Kimosák a bácsit, porszívóznak, levest főznek neki, és paplan alá teszik. csinálnak, és kedvesen beszélgetnek vele. A nap végén a bácsi könyveket akar adni nekik, remeg. felkönyököl az ágyban, ragaszkodik hozzá, hogy a lányok elfogadják az ajándékot. Vonakodnak. De aztán Szonya a táskájába csúsztatja a könyveket. Ha takarítani kell, nagyobb munka adódik, ketten jönnek. Amúgy Szonya lesz a napos ápolónő. 17-én vesz egy csomag Dunakavicot. A konyhában ül átvetett lábbal, már a munkaruhájában, a kék egyrészes ruhában, amit kinevezett munkaruhának. Lefeszített lábfejjel ül, néz maga elé a sötét zsíros levegőbe, és az utolsó szemig beadagolja magának a Dunakavicsot. Szőke, szép arcú lány, kék szeme van, az arca kicsit pörsenéses. A bal orcimpája mellett van egy kis halványbarna anyajegy. Saját magának készíti a nyári ruhát. Textilboltban veszi az anyagokat, fehér ceruzával berajzolja a szabás vonalait, öles ollóval kivágja az anyagot, és varrógéppel percek alatt összedob egy ruhát. Most a félhomályos konyhában a saját szombját nézi. A kék anyag alól kirajzolódik a combjának a vonala. Lejtett vállal ül és nézi a mintákat. A szegényél elfoszlott szérna szállal vacakol, megpróbálja letépni. Aztán odahajol a combjához és elharapja. Kávét főz, áztatja a kocka cukrot. Csak akkor megy be a bácsihoz, ha muszáj. Ha a bácsi kiabál. A lakás többi szobájába sincs kedve bemenni. Nem érzi jól magát a régi bútorok között, nem szívesen ülne a pattogos rugózatú kereveten. Velencei tükör, súlyos, heverő. A konyhában tölti a napot, nyomkodja a mobiltelefonját, néha rágyújt egy cigire. A konyhát is unja, minden fiókba és a konyhaszekrénybe is benézett már, de semmi érdekeset nem talált. Napok óta a hokedlin ül. Néha felteszi a lábát az egyik félig kihúzott fiókra. Kitalált egy játékot. A konyhakő mintái között képzeletben flipperezni lehet. Kilövi a golyót, és elképzeli, ahogy a vonalas mintán cikcakos pattogás után megüti a hipertérbónuszt. A bácsi kiabál, bemegy hozzá, beszélgetni kezdenek, az egész délutánt bentölti nála. A bácsi nagyon gyenge, de fontosnak tartja, hogy elmesélhessen egy szövevényes történetet. Suttog. Szonya az ágy melletti széken ül és hallgatja. Szonya elmegy. A bácsi olvasni próbál, leragad a szeme, elalszik. Besötétedik a szobára, egy órával később már teljesen sötét van. Az éjjeli szekrényre készített mobiltelefonon a LED tíz másodpercenként kéken villan. Csak egy gombot kell megnyomni, ha baj van, Szonya beállította. Bent marad a bácsinál, ebéd után is. Meghallgatja a történeteket, az összeset. Lóversenyről, zakupánei kirándulásról és egyebekről. Jön a másik ápolónő, hogy segítsen a takarításban, és meglepődik, hogy Szonyát a bácsi mellett találja. Szeptember van már. A bácsi egyik nap valami fontosat akar mondani. Biztos benne, egyszer együtt utaztak vonaton, egy kupéban. Háromszor is elismétli. Szonya nevet, azt hiszi, hogy a bácsi viccel. Pedig komolyan gondolja. Lehet, hogy Szonya emlékezteti valakire, de az is lehet, hogy valamikor tényleg egy kupéba kerültek. A bácsi kedvesen akar nézni, de a szeme csak riadtan világít. Szó sincs arról, hogy viccelne. Amit mondott fontos neki. Az utolsó dolog, amire rájön. erőgyűjtött hozzá. Csak fekszik az ágyneműbe vacskolódva. A szokásos szellőztetés a lemezjátszón kórus mű forog. Üvölt a férfikar. A bácsi majdnem alszik. Rebeg a szemhéja. A kórus rázza az üvegajtókat. A szél benyomul. Megfeszülnek a tejüvegek a lakásban. Repedésig feszülnek. Szonya a légárammal küzdve benyit a szobába, hozza a levest. A csípőjével tolja be az ajtót. Hamisan mosolyog, és mintha könnyezne is, mintha borzongás látszana rajta. Összehúzódó, szemcséződő bőr a szetsont alatt és a karon. Jó étvágyat mondja, de ezt is hamisan. Ügyetlenül leteszi a tálcát az éjeli szekrényre. Fölnéz a könyves polcra. Egy másodpercig elidőzik egy idegen nyelvű címmel ellátott könyvgerincen. Már nem fúj a szél. Kint a felhők mögül előbukkan a nap. délutáni fény. A bácsi aranyszínű. Szonya ellenfényben. Olyan nézés alakul közöttük, amit a bácsi nem ért. Szonya ballábával a bácsi könyökéhez térdel. Felhúzza a szoknyáját. Lecsavarja a bugyját. Amit kitervel, csinálhatná szebben is. Szavakkal, fújással, puszival. Mégis így jön. A párna alatt bross és egyebek a lakásban. Az egészet megpróbálja majd elfelejteni. Vagy ha eszébe jut, megtiltja a szervezetének az emlékezést. A konyha kő hatjúvonala néha majd bevillan előtte idősebb korában. De nem tudja megfejteni, mi ez a motívum, ami évente többször is megjelenik a legváratlanabb pillanatokban, és amitől annyira elszédül, hogy azonnal le kell ülnie. A belső közlés mai adásának vendége továbbra is Kárpáti György Mól filmrendező, akivel a filmezés és az írás viszonyáról beszélgettünk idáig. Egyre inkább a filmekről fogunk, annál is inkább, mert ugye előbb is egy filmzenét hallottunk, amelyet nyilván kivétel nélkül mindenki felismert, a Dolce Vita, vagyis az édesélet filmzenéjét, Nino Rota szerzeményét. Mindkét szám, amelyet hoztál -e át a színházhoz, vagy a filmhez kötődik, és a végén még hallani fogjuk DJ Food Looking Glass című dalát is, amelyet az amelyik az említett videoklippednek volt az alapanyaga. Hogyan választott ki ezeket a számokat? Tehát már olyan módon, hogy eh, amikor zenét hallgatsz, akkor figyelsz arra, hogy mit lehet használni filmben, vagy nincs ilyen, tehát ki tud kapcsolni zenehallgatáskor, mennyire dolgozol, amikor bármilyen társművészetet befogadsz, nyilván legkivált a filmet. A Hólyak zenét azt nagyon szeretem, és a Szőke Szabolcs, vezeti ezt filmzenét is csinált, a Hajdú Szabé macrás ügyek című filmjét. szerintem az egyik legjobb magyar filmzene az elmúlt időből. Ezt valahogy most megtaláltam a gépemen, és akkor a, a másik az a Fellini filmzene, az gondoltam, hogy lehet, hogy ez is ötletval, de hát imádom a Nino Rotta mit nem Meg, sokan Arra sokan gondoltam, nincs hogy mi ez, amit nincs szívesen hallanak a rádióban, és erre gondoltam, hogy mennyire jó lenne, hogyha a rádióban szólna ez a Nino Rotta. Hát. Sokan szeretik. Abszolút jó is volt, de mi a helyzet, akkor a te személyes zene ízléseddel arra mondasz valamit, hogy mit hallgat szívesen? Hát én nagyon sokfélét, Európa kiadótól, Beethoven sok sokfélet hallgatok. Technót is, meg népzenét, meg mindenféle, tényleg. Hát ez most tényleg egy meglehetősen tágos spektrum volt, amit felvázoltál, de hát valamiféle ízlés azért csak karakterizálja ezt a dolgot, nem vagy? Te nincs? Tehát hogy abszolút ez kivétel nélkül minden, ami az tetszik neked. Igen, mert, mert inspirál, hülyeségeket is hallgatok, hát ö, gagyit is. Na. Fú, tudod, ilyen, ilyen nagyon hülye ö, slágereket. Jó. Van ilyen mappám, amiben nagyon cik is lát. És mondjuk egyet hajlandó vagy mondani? Nem, mert akkor lehet, hogy valakit megsértek vele, és én óvatos vagyok, és nem okay, akarok. Oké, világos, De azzal, a azzal, hogy szeretet pedig, Gagyik. És akkor most már tényleg a filmezésről fogunk beszélni a fennmaradó időben, hiszen azért leginkább ezzel foglalkozol. Az ismerte filmjeid az Éjfél, az Erdő, a Park és az Idénkámban is bemutatott provincia. A címekből is látszik, hogy mindig valamiféle helyszínekből lokalitásból indulsz ki valamiből, ami megfogható a térben, és a, ilyen módon a, a, az, aki megérkezik erre a színhelyre, az többnyire maga is akkor fedezi föl, tehát hogy szinte idegen vagy kívülálló, és ugye itt történik meg vele valami szokatlan ebből a találkozásból, tehát, hogy jól érzékelem, hogy tulajdonképpen ez van a dolog centrumában, miért érdekes ez az indítás? Tehát miért, miért a, a helyszín és a kívülálló szereplő vagy mondjam, drámája az, ami elkezdett foglalkoztatni van? Ennek valamilyen életrajzi oka, amelyet természetesen az ember nem szívesen mesélne el, de hát ha mégis, vagy egyszerűen a művészi fantáziádat foglalkoztatja? Hát ez egyáltalán nem tudatos. Tudomképpen, hogyha visszanézem ezeket a filmeket, akkor akkor utólag látom, hogy ez az alaphelyzet mindig ism ismétlődik. Tényleg mindig a helyszínből indulok ki. Volt, a, volt az évfél, ott egy éjszakai iskola volt a helyszín, volt az erdő, ami egy ilyen sötét, thrillerszerű film, ott, ott adott volt az erdő, és ott történik egy bűntény és a provincia, ahol, ahol egy ásatás. És ezek, ezek mind nagyon izgalmas helyszínek. Ezeket mondjuk, mint határhelyszínek, ugye, vagy a múlt és a jelen határai esetében, mint a provinciánál. Ugye az erdő az a civilizáció határterülete, mint ahogy bizonyos érván, mint a civilizáció és a természet határterülete. Ugye az éjszakai iskola meg egy inadekvált, tehát a rendes funkcióján kívüli abból kizökkent épület, hiszen ugye az iskolát értelemszerűen nappal használják, hogy ezek a határvidékek, e ezek, hogy mondjam, ho ho mi az, amit számodra meg tudnak mutatni, tudom, nem szereted analizálni a fémjeidet, de egy picit mégis, vagy a személyes életedben, mi ez a vonzalom a határvidékekhez? Szerintem az érdekes, hogyha van egy szereplő, akinek az életében van, van egy változás, sokszor történetebb, hogy ezt mutatjuk meg, és, és ezeken a helyeken valahogy a dolgok azok szélsőségesebben történhetnek meg, és ez a változás létrejöhet egy ilyen különleges helyzetben, mint ami az éjszaka iskola, vagy, a, vagy az erdő, vagy egy expedíció egy ilyen ásatásra. Ugye ja, az is feltűnő, és valószínűleg erősen kapcsolódik ahhoz, amit beszéltünk, hogy szeretsz, ami hát egy viszonylag bevett filmes eszközt, te nagyon radikálisan élsz vele. Hát, hogy mondjam, nem mindent megmutatni. Hogy meglehetősen nagy teret adsz a, a kitöltő értelmezéshez, ezek a kihagyásos szerkesztés az egy nagyon fontos szerkezeti eleme annak, amit csinálsz, és hogy mindig úgy érezzük, hogy van valamilyen titok, amihez még nem értünk el, és ezek a nyitva hagyott befejezésekben is megmutatkoznak, és hogy úgy tűnik, hogy ezért ez a magyar kritikai közeg számára, hát nem mindig nagyon kedves, miközben, mint látjuk komoly nemzetközi sikereid, sikereid már voltak, de sok kritikát kaptál ezért, hogy ez nem tényleg egy nagyon nehéz kérdés, hogy hát hol van a határ. Tehát meddig lehet magára hagyni a nézőt? Mi az, amitől a dolog már egyszerűen kaotikus és nem rejtélyes, mi az, amit még mindenképpen meg kell mutatni, hogy legalább ellen indulni az értelmezéshez, tehát hogy ezeket hogy méret ki? És számos szetényleg ezzel a közeg ellenállással, hogy Magyarországon nem mindenki szereti, hogyha nagyon kevés dolog van neki megmutatva, és nem fogják kicsit tovább a kezét. Hát ezt tudom, hogy hogy sokszor és rövidfilmeknél pláne valahogy a poén, vagy valamilyen tanulság a történet végén az széles körben elvárt. Szerintem is fontos egy film végén a katarzis, de vagy ezek így alakultak, és én nagyon szeretem azt, amikor, amikor egy filmnek nyitott vége van, és nincsen megoldás, nem tovább lehet gondolni. Azt tudjuk, hogy viszonylag régóta készül egy nagyjáték, legalábbis fejben készül, vagy tervezed a de Egyrészt azt lehet ilyenkor megkérdezni a jelenkori Magyarországon, hogy pénzed van rá egy egyfelől, másfelől, hogy hogy állsz a forgatással, hogy neki tudnál leállni már, hogyha ha minden adott lenne szakmailag hozzá, úgy értem, hogy a pénz rendelkezésedre áll illetve hogy hol tartasz szakmailag, elgondolásban, koncepcióban. Írtam már egy nagyjátékfilm forgatókönyvet, azt elutasította a film alap, nagyon bíztattak, azt mondták, hogy jól tudok írni, meg szeretnének velem dolgozni. Most negyedszer fog pályázni, és nagyon remélem, hogy, hogy elkezdik a filmtervemnek a, a fejlesztésnek a támogatását. Ha már megvan valami a forgatókönyvből, akkor lehet tudni, illetve hajlandó vagy elmesélni, hogy mi lesz a, a szűzséje, hogy miről fog szólni ez a film. Középiskolai sztoli lesz. Tudomképpen csak ennyit, ennyit akarok erről mondani, mert, mert most írom, és most még Tényleg a műhely munka folyik, de az nagyon érdekes, hogy korábbi storykból akár a provincia rövid filmből, vagy az Éjfél című vizsgafilmemből visszajönnek elemek, és ez, az biztatójál, hogy azokat a problémákat tudom újra gondolni, és most már ez egy másfél órás film lesz. Oké, hát sok sikert hozzá a film alapnál, meg aztán a közönségnél, meg a kritikusoknál, meg ki tudja kámban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat. A mai műsor a végéhez közeledik, de még meghallgathatjuk az említett számot, DJ Food Looking Glass című szerzeményét, valamint alatta a Valc Péter előadásában is meghallgatjuk még az egyik filmszerű írásodat. Fort. A Gellért hegyen, a Minerva utcában parkol egy régi fort. Még mindig használják, bár nehéz uralni. Úgy gurul le a hegyről, mint egy rozoga a szekér. Ha valaki éjfél előtt két perccel nagyon figyelt, mereztette a szemét a sötétben, talán egy macska a kerítés mögül, Észlelhette azt a pillanatot, amikor a Ford utasterének sötétjében, a vízlepergetővel kezeld ablaküvegen át, megvillant egy vértelen fehér arc, régi és fáradt ábrázat. A fényszórók kigyulladtak, berop. A Ford gazdája, aki az egyik Minerva utcai házban a falnak vackolódva aludt ekkor, nem hallhatta, hogy az autója a becsben tartott oldtimer elkurul a helyéről, a következő órában tesz egy kört a hegyen. Senki nem vehette észre a komótosan guruló üres Fordot, amely néha veszélyesen közelért a parkoló autókhoz, és egy óra múlva kanyarodott be újra a Minerva utcába, és állt meg ugyanott, ahol azelőtt letették. Ez az esemény valószínűleg nem történt meg, csak annyira lehet igaz, mint hogy most, ezen az éjjeli órán, az egyik Minerva utcai ház padlástéri ablakában egy nők könyököl, és a város változó fényeit nézi. Lentről, hosszabb ideig nézve kiderül, hogy az ott nem emberi lény, hanem egy itthon ritkán előforduló, dús cserepes növény. Ennyi fért a mai adásba. Vendégünknek, Kárpáti György köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélt a filmjeiről, a novelláiról, valamint zenéket is hozott. Nekünk jövő héten Marton Éva várja önöket, Potocki Lászlóval, a fiatal íróval, a íróval, aki tavaly nagy sikert aratott a magvető kiadónál megjelent kötetével. Mai adásunkban közreműködött Egger, Géza, Széken, Rozália és Valc Péter. A technikus Burger Rajos, a szerkesztő Pályi Márk volt. Az ő nevükben is köszönöm szépen a figyelmüket. További szép estét kívánok. Vári Györgyöt hallották.